Gauk, jasten da Zinegin Festivala, Zinegin Festivala Azpagnen, pentsatzen dugu berela, baina aipatuko dugu, berri kontzak ere badirela. Alde oktatrik, Joana Dualde, beraz Zinegineko kidea, egunan? Egunan, Matit? Egan bezala, ez da Azpagnen aurten Zinegin? Ebe Azpagnen da partez, baina ez bakarrik Urjunan eta Adona Paulan izanen da ere bai, Uh, eta hori izan dako, ebe Azparneko zinemagela urretan da. Beraz, uh, beraz atxeman marginoan lainik atera bide bat, nahi ginolako Azparnean bedaren parte bat ez atxiki. Uh, beraz, uh, berria trinketa, trinketari proposatu dugu eta onartu dute. Eta horrekin biziki konten gira, baina ez ginoen egiten hal, Beraz parte bat itan nugu juñako itxasmen eta beste partea Dona Pauleko Saint Louis cinema gelan. E, Zinegin ez sortu zen, beraz, lotzeko euskal cinema eta dokumental gintza euskal publiko bati, ipar euskal herrian gehien bat. Funtzio hori bete zendo oino zineginek, oino da, nola ikusten duzu uh, funtzio hori. Bai, bai, enoztaz, horreinik uh, behajezkoa da, bai justu, uh, hojitarazteko sortu zen uh, garaian uh, azparneko batzuk ikasketak egiten zituzten uh, Donosti uh, go eta Goaldean, eta han ikusi zituzten filma batzuk, adibaz Aupa au Etxe Beste, Mama eta Olako filmak, eta eta jitu ziren, ikusi bazerela Olako euskarazko kalitatezko filmak, eta eta Euskalean ez ziren ez ziren ikusiak filma horiak garaian. Beraz, beraz aiek hola sortu zen festibala. Euskaraz eginek ziren filmak be Ipache Euskal Egean ere ikusiak izaiteko. Zubilan uh, hori ipatzen erarik, hara ere ehten alda... Ba, filma batzu egiten dugu aipatzko dugu zech baden, me, ah, girek aiten. Zech esten, batzu, ez zer baden baina asko gire ezten badira filmatzu estirenak hau tengo edicion eh gementaria edibidez pentsatzen aldugu ze jaiten alda hortaz badira beti zailtasunak ebe bai ge uxteru hor bai tugula zailtasunak zugu beti horzan nahitugun film agoniak dinarasten Uh, eta ahasoinak ursu dira uh, ahasoin komertzialak eta ulerztan aldirena, genera produktoreak uh, ulerztan alditugu, bat dute uh, deia Euskarazko filmak egitea, finantzatzea, beraz, uh, gero uh, filmapotoroak badirelari, gero uh, garrantzitsua da jentzat, sinema uh, geletan banatzea, festibaletara joaitea eta dena. Eta, beraz, munduan adibidez, uh, estatuka egiten den lehen proiektioa uh, bizkiga jantzitsua da, bai festival mailan, bai uh, telebiztetan. Eta, um, eta, beraz, horregatik, uh, hainitziak egiten daukute, uh, be, a, be, Iparra Euskalegia uh, Frantxas Estatuan dela, Frantzes Estatuan, eitxo iten dutela oraindik edo banatzaile batukaitea, edo festival handiago batetara joaitea, uh, lehen agertaldi eurken uh, agertarazteko beste leku batean. Eta eta azkenean be, beti bat aholako deskalaje bat batzutan urte batekoa, batzutan bi urtekoa, batzutan hiru urtekoa, nun uh, filmak jadanik ikusi diren uh, egoaldean, eta, eta ipajaldean be, beti uh, beranduago etortzen dira. Hobe, aipa desagun hau uh, diren filmetaz gauza interesgarriak bait dira proposamen interesgarriak. Ezakitu verbalitz uh, filmabat edo beste aitzinean uh, ezarri zer uh, haipatzen alginuke biskata. Uh, Aficha buru bezala urten fitxaburuetan aipattzen al dugu uh, ustegunean hasiko da gureoitzapenak uh, film kolektiboarekin, hori da Jose Bas Sagio handiaren um, hojanoinagituz ha uh, uh, bi zuzendaik uh, egin duten, uh, filma. Beraz bakotsak uh, film labujo bat egin du eta eta, eta film, uh, film bat uh, film luze bat osatzen du. du. Eta uh, ondotik ipatzen aldugu ere, ostiralean beraz uh, pasako da horreina filma, fiksiozko filma. Sinemaldian kol... Cine, entzuntzen hori, kritika honak ere izan zinak? Bai, hori da, sinemaldian pasako zen, eta... Uh, Eta Koldo Almandoz uh, gurekin uh, izanen da. Eta, bai, sinaz pozten gira. Hore, e, bada beste film bat ere, ba, justu horai ateratzena, uh, eta hoi hartzen honak izan dituna, Josu Martínezzen uh, jeinkoak ez dit barkatzen, uh, piskat, uh, gure historiari ere behako bat, hor? Bai, hori da, e, be hau ere pasa zen uh, donostiako zinemaldian aurten, eta hor da uh, lehizo ugeiztietaren uh, uh, historia, Beraz, da pixkat, uh, argunt uh, pertsona kontrabandista eta gure mendeko pirata bat, uh, Frank Ismoan, hainbat uh, gauza egintzituen, ahmak uh, pasara zi, si, eta bazituen proiektu uh, biziki uh, eroak, ez zirenak-denak uh, gauzatu, baina uh, da ikustea uh, zen olako proiektuak bazituen, adibidez, bazituen plano, plano ezberdinak frankoren iltzeko, eta pentsatuazuan ere behar ba, berak pentsatuazuan ere Euskalegi independente bat, etzela eginan hemen, beraz, obeginuela, atzegira, fin, islaban nahizuan erosi eta Euskalegia berriz sortzea han, eta olako proiektu eroak beraz, aski dokumental, Ixingegia da eta baiak juntoa guri historioa dira lotuan. O, aipatzen dira beste firma batzu zinemaldiaren karietare aipatu genituenak, bazk selfie edo margolaria golaria, eh, kronikak izan ditugu uina huetan. E, da ipatzeko beste gisako gau aldiak, zineginen beti antolatzen maitituzue gauza bereziak, bat behtsu eta mach inguruko gau aldi bat, erten aldaukuzu gehiago hortaz? Bai, hori da, beraz, larun bat uh, atxean, behatzitan uh, Azparneko uh, behiatrinketan, eginen dugu bertso margo gaualdia, beraz, adurla jearekin, uh, adurla jea da, uh, eta, eta parte hartu du ere jeankoak uh, ez dit barkatzen dokumentalean, eta bestalde, maiaren artzaioz eta laia martin uh, bertso lariekin. Idea da egitea bertso saio bat, baina nire irudiaren uh, espiritu hori eta beraz... Uh, Eta hoja, izan da, improbisak etari, e, tarte bat emaitea. E, Gauza bat behar behar aipatzen ez duguna. E, Presioan aldetik ere, ez da, dut, ez da Star Wars e, kostaldeko cinema batean ikuste e, bezen karioa bidez, ez? zer? Ba, Guretzat, importantea zen presioak iru e, eurotan dira, filmaguziak eta guretzat garrantzisoa da ez, ez sobra kario izatea, eta jendeak sobra pentsatu gabe joaitea zinemara, zaren egia gaur egun zinemara joaitea segidan pentsatu zu, bom, ebat zazpi, zortzi, zortzi euro, eta eta ainiz da. Eta hor, zinaz izpiritu da, beha filma joaitea ikustera, eta ez baitugu erraz egunero para da e, Euskarazko filmak ikustera, beraz, beraz hozak. Joana, dualde, Miliesker eta Pasegunon. Miliesker suri.